بسم الله الرحمن الرحیم باب که پا یدخل المیت قبره دې کی دا خبر ذکر کئ چې مړه په قبر کې دا په کومه طریقه سره کوځول شي ان د کوم جانب نه ودا شي او په کومه طریقه سره کوځول دباره کې درې قو زمونږ د ای او غنی پرې محله مرف دی کې دا دی چې مړی به د جان چې بل نه د جان نه کټې ړی طرف ته کېښ شي او د اغ طرف نه ق ته کو کړیشي نو جانب چې بلله طرف شو او قطر زول شو امام شعفیر رحمه الله مشهور روایه دا ہے شئی مڑا مده, مده سی خپوطر رب تکیخو دیشی مده خپوطر رب نمیری سرعکاگی سل بکر وزن سل <سطح elle> ده... reworkna... خپوطر رب نمیری سرعکاگی ری راگی او دویمیو روایه اخت منصوب دی چاگوینا سی سر تکیخو دیشی و سر ترکتا میر راگاگی دا خوبدیگی اختلاف شو میری اقوال تسوری دل اس مساله در اړه حدیث کې تاسو ولیدل <سؤال> دا عبد الله بن یزید دا حارث بن کلوچی عبد الله بن یزید په دمنځو کې نوتو مونځو سمه ادخله القبر و قبر دخلکو مې نصيب دي لري قبر طرفه د قبر نه وقاله یا هاذا ني سنتي دا رسول الله ني دې خبري دا سنت کوې جنان جي امامي شافي سي ان پدي باندې قال تي دا سنت طريقا خپو طرف نه داخلا اول دويم دليل له لارن اگر ويتنري چې نبي عليه السلام د دپن مبارک رهغلي چې نبي عليه السلام صلی الله صلى دا راخ کي شو پر اخته کې د رسول الله کی دا خپو طرف ته کی هو دلش زمونده احنافه دلیل توهیدای کی لستره نه شوقانی نه خلکړنه نه نه کوئی د طرف نه مړی داخله ولا ایستر دي نه به رست پدی خبره باندې رد کړی دی چې عقیدہ خبره خدا نه داقل د عقل په اعتبار سره او د سهولت په اعتبار سره خله ده لیکن متابعات السند دیر او لادې د متابعت دا کرنا یو قسم لره دی کو پدلیل صاحب در صبوح السلام لیکری دي چدا خبره شو کاني سي صحيح نه ذکرتي جنبه قبلي نه باندې کې حديث حسن صحيح غلې او دینه مراد هغه حديث ته تاسو مخ کې د پن نلمید باللیل کې لرته امامي ترمذي هم نقل کړی دی عبد الله بن عباس روایت ته چې نبي اسلام دخل قبرن ليلن فوسرجله به چراغ اخذ زمین کیبر القبلہ وقال رحمك الله ان كنت الاواحن تلقن القران هذا حديث امام متربیذی گڑڑے او دی حدیث حسن ویری او دغه 10000 په باب کیشته هر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دا داخلي دوه مبارک روایت په باز روایت کې چې لقب صلی الله علیه و لیکن بازی رویت کرا غلی چی نبی علیہ السلام د جانیم د قبلینا پا قبر کی کزکلے شوئے ہو قبل فردی و تقدیر صاحب دا ہدای و جانیبی قبلینا نبی علیہ السلام دا خلاب نشید پاکی وجداو چې نبی د السلام تتفین دا کمرد عائشی نه کشوئے شو نو قبلی طرف تا دیوالو قبلی طرف تا دیوالو. <وعا> نو دیوال ده وجینا کټ هغه ترپنه کېدو نوزکه د خپل ترپنه غوړسي نو بده و ځوان دی د خپل ترپنه راغ کې شو امام احمد ابن حنبل درې دلایل په وځوي اختیار دې کې څو خپل ترپنه راکېږي او کنه صوب ده جانبی قبر طرف نا خبر کی خودی کی دیشی دا دراجه برجو خبر ده قبر او اسلام نه رواه باب کے پای یجلسو عند القبر دی باب کی دا متن ذکر کئ چې دا قبر او خاکې وسنګ کې نصب کیږي لري مصنداله چې یوسف لارجی د بندم میت کې قبر نه تیار یا یا قبر تیار شوه نو د مړی په دپن کې وخت او مصطاب خبره خدا د تر دپن میت پوری ساری دل کار نو التی خلک لارجی نو سبق ای څوک د انګا خبرې کوي څوک د پاکا خبرې څوک د ایران خبری کوي څوک د توران خبری کوي هغه بثونه وکینه په دې موخه کول پکار دی مې حدیث کدا یې بیان دی په داس دی یا خدای نشته څنګه له دې څخه نه او خپل ذکر ارکار نه پار پزور حضرت چینه وای خبرې نه کوي او یا په کار دا چتديني خبره وشونه راغته په توجه سره ګيني دا مشکات کتاب زبرعي بن علي حدیث تفصيلا ملي دته کېلک مختصره ده نه دي خدا دي تي بيره سلام څنګه وي په برعي بن علي وي په جنازه دي وسري قبر ته ورسره ورو ولم يلحد او لا قبر نوکن بعد ته سپوري ممکن است نه بيره سلام مستقبل <سؤال> قبله مولا وکړي نه استو ایرواد کی رازق انما علی رؤوسنا الطیر انداز کینا څو راځم سرونو چې مرداوی یې ene غری نام انت مشکات کتاب حدیث بل استرره دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدام محکماندی تقدیر او خلق او تقدیر او پاکی د یو صالح انسان د مرغ اوردن کرن ذکر او کو او دې بدکار 파شپاجر انسان د زن قدم او د قبر نیکره و په داسې که خبره وکی نور ورته وکی دې نو دا به ډېر خره خدای دې تراظیم نه ده او نسو ضروري ده اوس خلا خدای دې مړی د پاره یو شوشا جوړ کړل <سؤال> التی بناثو خبره کې آواز کې بلت نه دې دې دې راشي کې مندل دي که خبره نه کې جو خلق گئنا که چاڑو سخیصہ خبرونا تحسلات کگین و مربوج بدر گیرا تنبیح ونی چی خلق با توجو سرنینا با من فی الدعال المیتی زاوزیابی قبری با من فی الدعال المیتی زاوزیابی قبری با من فی دوا د مړې په قبر کې دې کور کیږي خو دې شي نو د روح کې د دوا باندې یو دوا هڅې خو دو پټي چې څوک دا مړې په قبر کې کوي دا غیر پردوا دوا دا د ايمان روایت کې کوم راغله چې و نو مېر اسلام چې کله موږ په کې کې شو نه بسم الله وعلى سنت رسول الله د الله په نوم یګرمه پتري قد رسول الله باندې او دوا په او کړه چې کلب پری مړی باندې خاورې واړولې او د د اني بقرې کې داخل شي مېو روایت ته تس مشکات یوره د مړنه اول دې نو ابد دې مړي تر ترطوبوي راشه او اخير به پو ترطوبوي او دا روايت په نورو مختلفو کتابونو کې مختلفو طریقو سره نقل شوه نه په قها د بقري اول او اخيره دا تدفين نه پست کوم دې امر مستحب ګنه دې د ابتداوي ملي بقره دېت اجي توي چهاغ پخيرو قرون کې نه خبر کرام چې یو کارو کې نه بدعت نه ځاګړې هغه په حکم د مرقوم کې ویلې چې خبره چې الله تعالی دې نه راځي دې رسو بدعت نه وي چې په خلکو ته دې نه دوی چې په خپل بدعت کې نظر سره تاسو ورده پر دای سلطان مه راپ سلطان کې دې نه ځکو مداخله په کلاوی ته وي اصر میں د څه چې قاری چې وڅ قبر تورین خان منه اتره قبر تک ته کش ما دغه فتوال دي ما د دې چې قبر تک کش ته بلاري کتے روري کتے زوی ته شي اوخه و ته کش نیر مراه او شي نیر نه نو ان دي ما اوو نو وسره مې دا بابا قراد چما دا کسان رقمه راشیدا بقرہ اول او انداز کی وای زه مخ او ته پوسو مې چې دا بقرہ دې په اول کې بجا دي کتاب سوای مداد پیغمبر نه سامي تا کذا دا نه تا او کذا دا نه مرد مې لري حسین ارتشو مې زاد اني عباس نه او ابن عمره غوته نه مې د اني عباس غوته په تنګ او زه مړه حسین او دي حاله دا چې ټول مې مې ابن عبد چې دا زوی په کلمه اچازوي سره مې مشرک څه دا پیغمبر سړی ویل دی کنه او د سري خبره منه خدا ته شيخ دي د علاقو ورنره دي تم وي شي نو غاو دغه خبره اخو ده نه لاوت د دعا قولي او دعا ذکر انسان کین قبر طرف ته علاص نه کوي بل <سؤال> قبري طرف ته ولاسو کوي مړي ته پاروا دا تسبيح دعاو د عام حديث د مسلم کې عمری بن العاص راځه چې کلو فات کی دوه نو دا وسته کړه چې کله تاسو ماده فن کئ حالت بیا ودرې غيو د مار استیناسته بارا دعا وکي مې مسلمان حدیث یو هغه دعا د پدی مو کبان دی د مړی تر بیت دعا کول چې په سوال جواب کې او صحیح او نه بیر اطلاع مو ویته د بارا تسبیح دعا کوي انه الانیسه دغه دعا دشت واي باب الرجل يموت له قرابه المشرك باب دې په بیان ته دې کې چې مرشي او دې لپاره قرابت مشرک سبق علی علي رزي تعالی مان نبی علیہ السلام ته علی وی شیع ان عمک شیخ الطوال لیکن ستاتره چې بوډاو غوړه موراکینه ابو طالب ته دې کګته ایمان نو نصیب شوه قدمه تاخير سره مرش نماز نبی علیہ السلام ایز افوار یا واکان لا شو خپل ستر دی پټکا مقصد دې د پنې کا ثم لا تحدثن شيئا میا ته بل <سؤال> کار مکو حتی تا تی نی تریج مقدارش انده کار چو گنه بل کر دی ما کو دا انده دماغات اچھی دراش نواجر زم هو اذا لارم پټم کو بيد نغير اسلام خاطرالم نماته امرقو وقت سلطن ما غسل وقلو ما کی یو زکی ذیح عالم ورکڑی و باجی او نماذوی چی غسل من غسل المیت پیشتے خوالت چیئے غسل اور پیشتی میتی کافر دا حدیث استیلال کی پیشتگی لیکن کبدا تلیگتا سوگو رہندہ کہ غسل من غسل المیت نرے بلکہ غسل من دبنی المیت یا لیکن غسل من دبنی المیت فغت تسلتن ما غسل رکو و دعا لینبیر زمان پر دعاو اختلا ن جکم ته ثابت شي خلاف القیاس نه تر خاص دي نه خو باندې ور نه زي بقره اوله واخیدہ ولې نه ور نه ګرانه دا توقيف وي توقيفي امور نه واخفه بل وای 52 بي تاميق القبر جور ول القبر کارچ خبر جوړ شو سموروي جوړ کوي احناب دا وای ترتنی پوری جوړول فقار اپک ترنی پوری چا طاقت نکیږي زګر ریس پکڑی تفصیل کې زمونږ علاقه ودا شو نبه تر نامه پرې خما کول فقار دی یاد شو لگا دا مصلیا هم دې ته دا واقعي انت زې په خووب کې مو وای تا په دې خو او په حضرت وی انسان د قامت او مقدار باندې وقور جوارې سمره د انسان قامت د هر چا نامړی نه بوج د قامت و مقدار باندې وقته بیا کپینځ پټو جو پینځ پټو به جوړ کې او فلصو جوړ فلصو پټو جوړ ائ امام مالنګ وی چې حدد تانيق پرمیشه چې سمره جوړول شي ای شایمینه انصار راه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته پرز د خدای نې وی وی چې ته څنګه امر کوي نکته پون او یا قبرونه کنستل وجود باندې ځان او د عرب او زمکه کوم لري کلمہ کدا کله کې دي د مقیم کرم یو د مدینه منورې مکم ده څې کړه نبی اله اسلام یې دا زه کنا تل و کئ د قبرونو او اوسیو او پراشه وکني او گرځو ایدو او درې په قبر کې نو یې شو کم یو بمقدم کولې شي نبیلی سلامي اکثرهم قرانن چاته چې په قران دې نو نه مکه په قبر کې هولې شبانو هشام نيامیر وای زم ما با با په داورن باندې شي شو امير دوک سال کومه او قال واحد اي دي تي وي جي يو سره بلو يو ده يو بل نو سره بل تر شي کرغ وي تنبي واميق جوور بابن پی تسویت القبر باب دی پا بیان دا برا براول دا قبر تسویت قبر سمغ سد دے نیخمار بانی جانب کوئی کہ تقریباً دولمائی حق پری کی اتفاق دے چی دا قبر پر تکول لا ندی جائی سی لوڑ قبر سوکو کی پاګیبان ابن کاچا کيو ک پاګیبان عزیز خولې ورډيرونه پورته کوي اوسمره پورته کوي من نو ويت دې کلی دي نحو شبر دغه مقدار دا وليشت دا وليشت ته ځای پورته کول ملي پکار بیا دې حدیث کې کوم راغلي الله ادا قبرن مشرفا الا سويت نو باندې علماء وایي چې مراد دينه هغه ارتفاظه چې زائد وی دولېشتره اورې راستي نبی ني اسلام دغه حکم دی او دای دا دا پرمان دی چې دغه قبرونه بالکل برابرول شي او چتواله وی مول شي او باندې وایي چې دې کې مننه تپتیح نه راغله قبر و مستطح نه جوړول اگر دې مساله کې اختلاف دی چې قبر به مربع جوړيږي کنه مسننم جمهور علما وایي چې مسننم به جوړيږي مسنن د مېده شاپشنه درادم قبرونه څنګه دي امام شافعي وایي چې مسطح کو جوړو وريشي اوی مسطح زګه چې مصنم ته جوړې نو لوري چې مسطح هي تر غټه نو نلوري نبی سلام تو اسلام د خبر په غرکې روایت مختلف دی بعضو نهایت معلمی چا مسطتهوی مشه پ پ لاال او بعض د م مععلمی چا مسلمهکنان چې هدا کې تااس سری وي چې چا مشاهده خبر د نبی اسلام کړه نو دا خبر کوړ دی چا مسلنم مخار معم یا سو پیانی تمارنی روایت نه قرکړې ان او را قبر نبی مصنما چې نبی رسولم قبر دلی مليو ادا مصنما او کمره ایتنه کی چرذی چې دا مصطهو نه ممکن د چدا دا او خبرې چې کله دا کمري دیوال غخته او بیا یې نه پستی مستطح شوي دا دا وریث ابن په دور کې عبد العزیز عمر ابن عبد العزیز ذکر د مدنی امیرو د په هغه دور کې دا نبی درات والسلام چې کما فجر شریف پر داږي دی واغر غښتې و نو خبر تا ور کوله اکثر روایتونه څرګند راغلی ابو حیا جدی وای زری ګره ما دې ما دې ویچ نګمتا پغږه چې ګره هم پسی د الله پیغمبر الله <سؤال> دات ذو نه او قبر لوړ او دنګ الا تویتوه مگر برابرهم مري نرا ولا تنسالن او نه سورند زیر الا تمتوه مگر رانوم باغی لرا کې اسلامي حکومت راغلو اسلامي حکومت او شهود جناپيشو ان شاء الله دا ټول قبرونه اواري او دا ټول ګمبتو نه وراني او دې ټول قبرونه کې مساوات ځای نه کې ودا چې نه د پیغمبر اسلام د قبر خصوصیت چې کمرې کې نور کمرې و نه ټول بری کی برابرې او تصویرونه چې دي مطلب تصویرونه پر ټول ختمي پر اللهو قبره تصویر نه وي ولا ان او دک دروازه و د دې کې ملت او سنت راغلي او مقصد یې د اقامه ملت دی چې لېږم در سره نتروله ما صد د دیوانې یو دي دا حدیث کومل دې کراغ لري ابو علی حمدانی وای چې موږ د پزالې می روزیس ترو روزیص مقام دې لفظ زبط کی سخت اخترااب ته روزی س روزی س اروضی س اروضی س ته دا یورپ کې اوس د یو شهر نوم ده زمون یو صاحب پارشن فقال امرك دغه قبر هغه برابر شنی پسویہ ابه اماد رسول الله نور دیلی امره کوه پسې ځواني ابو داود سی وای روز جزيره تل بحر سی وټه پوره دریا جزيره غزته وای چې او تر په وتر تر په دریا مليان او ځواني په ارباو ته کی وو چزمه په قاسم دار اشیر نه اخر قرار ده قاسم محمد ابن بی بکر نوید داخل شو پائشر نه ها ما نیماورت وی اے مور پرد او تک جماعت پارا د قبر در رسول الله صلی نه او دا غدم الگرونه رضی الله عنهما انده که نبی علیہ السلام د اشیر نه ها په کمره کې خفو <سؤال> نبی رحمت صلی الله علیه و په کم طرف کې اوسېدانو دا غین لري قبرونو طرف دا پردا واه نو که سوک به دیخ په روان رااله دا نبیلی اسلام د قبر او دا او د عمر د قبر زیارت کوي لونو دمر تقریبا 9 وسط پردوچته کوی د دل梅里 نو په دل کا شفاعت غولین ثلاثه قبور دي پردوچته کړه زمانه فار ددری قبرونو نه لا مجني باتی نډېرو چتو ولالات او نزمکی سهموار نشانه او مبطوها بي وثاي الارث تل حمرا پدیماندی خوارشاو کانی د میدان سرسره سرسر کانی سری سری کانی پری پراتو د وخت اوس دا بو داود سي په اګر چا بو اليلو لويري اگر قبرونو نقشہ ذکر کئ نوې تي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکیره ابوبکر بن بیره السلام دا سر سره ده عمر بن بیره السلام د خپو سره ده تر دوه نو دا خپو د نبی بیره السلام سره ده ترتیب همدا تړیږي ګورې قبرونه چیرې کنا قبرونه څه قبر دي څنګه د نبی بیره السلام قبر ال څه قبر قبر او اب بکر خبر دې زکه دي چې د نبی له اسلام د سنینه څخه پورتلږه وخت او د عمره خبر دا سي تر دې مې ځکلوه حالت دې نبی له اسلام د سنینه دا خدود نبی له ترام ته دا او بکر او دغه دې چې د اله اسلام د سنینه سننه د سنینه دی ور چا خبر شو پریپوس وي پوس وي دوی مقول دا چا کړی چینه دا قبرونه دي سینې دي مثلا کې غزيګي په سریلک اور خدای راځي دا خبر را شو او سپور په چیرته پټ نشتای وای چې دنه بیره درته سلام قبر دغه سی بیرنه بیره سلام دسی نی په مهاجرکی د ابوبکر رځو سر دې نه یې قبر دغه او د ابوبکر نو دا عمر یې په قبر نه مې بیرته خوتا نه نه چا دا کله مشهور قواله دا قوال ابوالزه ذکر کول ته محدث چې ما مشهور خلق وجهینه چې نبی عليه سره د اب بکر سره نو وخت او د اب بکر قبر چې په دې کې یو ځای یو قبر په مقدار چې قبره کوشي او پاجی واخله الله اوه بامل استغبار ازا القبر للمیت بی وقت الان سراف استغبار خواه دا قبر کی دا پار دا مڑی پو وقت واقع ساید مخیطا سا ذکر روشو چه دعا دا مڑی دا پارا چی امجایز دا نا دبوکی جنازې کېدوه جنازې دعا نور څه بیا دعاګانې چې ډېرګ دعا وکي او بخیر څه کول خیرې نکوي کولي رب دې بیا چې کله خبر مړېګ دي هغه دعا ما اې تاسو ورستر من لا ولا سنتي يا الله عالمي نتي دریم چې کله په نوښه ماته دعا کولې مړي لپاره څه تسبیح دې کیداږي کاري عثمان ابنیا پانله د نو ناروهه تی جون بیل ستره چې کرا بارنی د پند مړینه وقاله یره د پوهاکی بوودری نو بويست پار د روړ د پارا او سوال وکیده پرمیت تسبیت ومزبوط علی سره په جواب کې اسبمت الله الزینا امن بالقول ثابتی تلایا د دنیا او فل اخر فانه الان وصل دجر اصول تپوس کريش قال ابو داوود باهر ابن الاحسان مشي و راوي راغله د غلبه تاريخ با او الله کرانه د نور بوي مالحه ته يحيى ان طلبوا باب کراهيه ذبح عند القبر كراهيه ذبح د قبر, قبر په خواږي یې نه په زمانه کې دایو پاتې خبره و چې هغه به د تخیانونو د قبرونو په خوا کې ذبح کوي ساريوې حلال اول دې کې به دو مقصد وو یو مقصد دا چې د سړې په ژوند ډیر سخیو اوس د ملنه مسنیش کولې ملنه هم مشرکین او په دې یم ورځې نه خوا کله دا اوس خوځمړ شو راته د قاش ترواز وکنه هغه اوس څنګه شي کوله وایي د په ځای باندې مونږه ساروی او د دې په ژوند کې کوم ځخه کول نه په ځای مونږه اوس اوکو ګویا کې د مرنه پس د ذات ښاوه یو طریقې داوا پیغمبر علی السلام او دیمه طریق دا هو چې بازی پاو کې د قیامت او د حشر قیلو نا او چې منگ دا سرویه لال پروکتا نبا قیامت کی پریوانیم بیسورلی کون نکی اوکرس پلویت تنسیت کئی ابونی لا تنسل با لی فا انا ها لی امی که یوم نشوری ها مرکم با بچوڑیہ بلی یهی رنکی دا بستا دفلار دفلارت قیامت پرز بانیسورلی وی بستا دفلارت قیامت بانیسوری نا دو مقصودو مقصود علیہ السلامی لآقرد رفیل اسلام نشتی علی اولی سر اسلام کی رزاق و اکانو یا قرون اندال قبر یعنی بی بقرات و بیشین غای اصبی علی اولی اگر اوز مسلمان و ایلور و ادتا شرکی چپل یو دا بداتو چپل یو دا شرک چاکوردی نو آلتی که کمدین او غاگانی یو دا قبرون پا خواکی علی او او ایلکا نظر دا جرولاتا پاکی چاہ رامی لید ایو خدا سر بوتو دې مردار بوتو وای نو علماء حضرتو کچو نو هغه وړه چې ته په ویلی او کې څټ کیږي ته نظر د جلال خدای را تاسو چې کوم دی نو د مسجد حمزه امهت ریطلعنګ دی الله دې راوړي ته اضافت پخسامو نه په دې ځای اضافت تټر بار بار اضافت لامی نه اضافت ضربي دې اضافت بیانې دې دمرم دې دې ته مغالطي وي نذر غو په نه حرام بغیر الله د پاره او ما وه اللي او حدیث نه ته لا قره په لس نام نتی جې نه نو حرام دې کنه دې ته وي په شیر پیچوړ وا باب الصلاة الالقبر بادحین او رکر سازو شایلی مکیم یو باب تر شویده باب الصلاة الالقبر حوال تکی بادحین تکی و سرنو اکاو نمبر بابش اکاو سرنبر کیاو او دیوست بادحین تکیده دانو میز کی پر اقداش او خبا ابن امیروی چی نبیل سلاموته یورز او نموزه اوکو پا احد و علوبانی پشا نموزه ده پمڑی. اندو مزدد سمن طرف واپس دیني سيلاني ځاني احناف علماء چې پښه هداو باندې دین عزيز منکري شي او پاتې شو دا خبره چې څوک به اعتراض کوي چې تاسو باندې پښه هداو باندې اوس کی او قبر باندې اوس کی او د دې ورځو پرې باندې کوي مైనా دا روایت ته صحیح خبره دي که دا چې تر څو پوری د امړې پړته نبیعی سلام تده وحیی په زر مالیم شو احود پرسید زیده پړ زکا جا برزا هوایی چه ماخ پلتلار چیزی خخکره پا احود کنیدی پرز ما تبید پی نو برا برابر نو بیا سیلا بر آرد ده اگر ده قبر ایوڑه نما نبیعی سلام نیجازت طلب گل چیز ده اگر ده اگر ده ای لاش دی باقی و الغرقت نبی دا دا دا نو دا دا نبی علیہ السلام تجاذت وکړو مې ما دا غلا شکل کول او کوله په مې چې پسند نو بالکل هغه ټول وجود روح جوړو صرف څلګون دي کې دیو د غریتی دایری خاورې تل کېدل نو هغه دا خرشونو کول صفه سترو نو هغه شهادت وحد نبی علیہ اسلام ته پته کېدل او چې دا روح جوړ نو زکه نبی له احترام دمر وخت پاری باندې کوله دا درید ندي شو چې په سواده او د جنازې موږ کې شي کرامتن لهم څوک د دې دادغه کې چرته دعا او د دې لبس صلوات وعل البیت راغلی صلوات وعل دعا باندې عام دعا باندې وای دا و تودی نبیر اسلام محق کارواه سنگویلو لعلی لا آرعاكم بعد آمی حضا کنیشی جدیکان نبیر اسلام و نوی نما ایه زتاسو و نوی نما ارز ایجی بیانی توحید دی ایجی باید اگر خلق بانی افسوس تی شاگو داویی شسوک درودوی نبیر اسلامی اینی ورتگوی اگر ایجی جوان دیمت دیمت دیمت دیمت دیمت نخذو عني مناسككم نخذو عني مناسككم اودعوا تودي امداو چونديو وای وای بنال قبر بامدی دی کی گمبا حدیث ذکر کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم منکلد کی دا په قبر دمناند کی راستوں نہ با قبر بازی ہوئی چ مطلقاً تن یہ قبر کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بازی ہوئی چ احداد کے پار کے راستوں ما دم احداد اور بازی تغوت او بول برال کے پار کے پاس کے نستلمنری یا دد پاران کین صلی الله علیه و سلم دی تغو د پاراکین صلی الله علیه و نبی علیه السلام دې نه منا کړل ایو قدال ک علمن اين ده سره ناله تې کښونه مکاوه چې تټريو پهغه دې غري مساله چول لو کښب کی الله دې غرمه زبير د قبر پر استراوري نبی علیه السلام و نوکلا ایو قدال نو ده خبر په فاكيد نه و اي قدس لدينا يبوخ شي قبر وابن علي وابادي بجولش ما میتر مزید حديث ذکر کړي دا د دې په تفسیر کې بیا رسته وې چې بعضي اهل علم د قاتني مصري اذن کړه په تخیو نو قبر کلا قبر دا هټشي دا ردي بارا چې سلې تخوري نو چې ی خبر ران به جوړی نه بار بار وده تهزهکې نه نه منه نارووا نا کار دی ده او په خل د خبرنو د خیل پهل نه چا دي. ایمامي شاپ سر مو لابار ته نه خبر نا په ممس کمبار د کر کړی او زمونږ چې کم په طویې د پرین کار او بال خبر د خپل نارووا ده. بیگ مقبری چاک پا مل کی او کموکوپ مقبری او پاکی سو عبادی کئی پا قبر وائن پاسا یا په پا قبر دنکا چی وي حرام دی شلیل حرام کار کار کار کار آنی قاری سیمداخا پر اکرنا وائیو قصصا ساویو بنا پوستي داخله کوي دنکاچي جوړي دغه قبرونه په ځای یو کېږي نه مليانو ته هري خور دي لګځي نه راوکار دیواله یماره په پرمونو ځي ته کېه چا دي به وي او دا غریب څه زیو یو مندار ته دې زیو سره ایباش څه ستانه ښه او دې زمانہ ته ښه مړمړ بشو یو خبر زماد او قبر کې کولې نو غریب تريځ ورته وېټاب پلاس اذر پوښتنه راوځي راوځنه زم ما پلار وختي جنت دې کاچا خبر نه راځي دا په خپل لاس خپل سره څوک څه د غاڼې ورته ځنه هغه خراب نه نه وای ایوب دے والے منگاور دندې بہن کلو قبر باندې کل نارواوالی پو خام ټول مغروه لکی حیسنه کبرات اګه کلي می پی دکلي کبي تاريخ وو پات لکی او کاغذ تاريخي پیدائش د ټول خبرې نارواوالی سبب د حرمت شیر شعرې نارواوالی کتابونو نکلي چدا بره پريو دي دری بي دتي بولشي پیو په امتیازي وکی کني نو مره ثابت نه ني پیغمبر نو نکلي نکلي قبر اما دا خبره چې دا قبر نه لري یو ځای چې څوک لیکلو کی قبر ول حالات کې لیکلی شي نو دا باندې ممنزکه چې دیوانه توروش جاری دي تاسو چې بدر ته بدر کې بار هټ بوډ لګی درې شهداي بدر ومنه پږي اوه تلاشي القاسم ناصم نو بار مقاومت نه لې او دې مړي بڑے مقبر باندې دا ټول دا الانی یوهود میرات کی یو نی وله قبرونو د خپل پر امرانو جماعتونه دا ینه ست یا مخدندار تی نه دې او یا مخدندار تی خپل قبرونو باندې جماعتونه جوړ کړي نه موږ به کو نو خبر ته موږ راته نو دګی تشبیه عزیز عبادت الانام سره نارواکار معلوم شو چې په کومه مساجیدو کې قبرونو دي دا ناروا دي او قبر دی کوې سره شی او مساجیدو متا جي دي دغينه او مسلمان پرويت کې وته سوارام راغلي بیا په اوش کال نه راځي نه سوارو بیانو پیغمبر دي سالي زموږ له پات شوي نه دا دي ځوا ته باذر وایسته دي کی جو سواري هي دا انبياده يهود ته بوته الله شو سره هي نه جاته سوارو سوارو خود دغه د يهودو نه سوارو ترز بریلیاں، بیدتیاں، چاپوڑاں، ایتر راششوکر قبروں نے ضرور کرے پاہی